Мовив він це, і Одісей, у хвилину ту, списом славетний, став перед ним. Діомед же, присівши стрілу бистролетну, вийняв з ноги, і тіло пройняв йому біль нездоланний. На колісницю зійшовши, звелів він візничому гнати до кораблів глибодонних, так боляче серце в нім стислось. Списом славетний самотньо стояв одісей, із Аргеїв жоден із ним не лишився, усіх бо їх острах розвіяв, тяжко зітхнувши, звернувся до свого він відважного серця. Горенько, що ж тепер буде? Ганьба утікати, злякавшись, товпищ ворожих. Але ще страшніш, як один я потраплю в руки до них. Настрашив, бо інших данаю кронніон. Тільки навіщо цим, моє любить, тривожиться серце? Знаю, що з бою лише боягузи одні відступають. Воїн же смілий повинен стояти в бою непохитно. Кожному разі долає він сам, чи його вже долають. Поки він так розмірковував серцем своїм і думками, з різних сторін нагодилися лави троян щитоносних і оточили його, готуючи власну загибель, наче та зграя ловецьких собак, і мисливці кремезні вепрацькують звідусіль, а він, спущір рвучись лісової, білі загрозливі ікла в кривих своїх щелепах гострить. Пси налітають кругом, і чути, як клацають в нього зуби, і хоч він який був страшний, а вони не вгавають. Так Одіссея, Улюбленця Зевса тепер оточили вої троянські. Він же, із гострим наскочивши списом, перший ударив у плече бездоганного, де є опіта, потім озброєння зняв бойове ісфона й Енома, Херсідаманта в той час, коли він стрибав з колісниці прямо в живіт під щитом його, Кругло пуклим ударив, списом той в порох упав, руками хапаючи землю, кинувши їх і пасіда, Харона, ударив він списом рідного брата великим багатством славетного сока. Брата, рятуючи, сок, тоді кинувся муж богорівний, до Одісея наблизився і так йому став говорити. Одісею славетний, невпинний в трудах і лукавстві, ти чи двома гіпосідами нині хвалитися будеш, воїв убивши таких і озброєння з них познімавши, чи під моїм перекинеться списом і дух віддаси свій? Мовив він так і в щит, тоді рівно ударив, списом могутнім пробив блискучий він щит Одесеїв, вістря на виліт пройшло крізь майстерно оздоблений панцир, з ребер всю шкіру зідрало, та далі палада Афіна не допустила заглибитись списові внутрішні мужа, глянув лише одісей що смертельний той мість не торкнувся і, відступивши назад, став сокові так говорити. «Ах, ти нещасний! Згуба настигла тебе неминуча! Хоч ти й примусив мене припинити з троянами битву, але, кажу тобі, смерть і загибель ти чорно одержиш в день цей, подолений списом моїм!» І мені тоді славу, душу ж аїдові ти віддаси славетному кіньми. Мовив він так і сок, повернувсь і пустився тікати, а одісей тоді втекло, поміж плечима у спину, списом ударив, аж вістря на виліт пройшло йому груди. Тяжко він гримнув об землю і гукнув Одісей богосвітлий Соку, гіпаса відважного, коней в покірника, сину! Смерть тебе швидко настигла. Не зміг ти від неї умкнути? Ах, ти нещасний, очей, ані батько, ні мати поважна. Мертвому вже не закриють тобі. Птахи кровожерні виклюють їх до трупа твого, привітаючи зграйно. Я ж, як умру, богосвітлі, мене поховають Ахеї.